Det nya danska kungaparet, kung Fredrik den nionde och drottning Ingrid ska komma till Stockholm på besök. Gustav den femte ska middagstala på slottet och före det danska statsbesöket beger sig Sven Gäring dit för att spela in den 89-årige svenska monarkens tal. Ska jag sitta så som nu? Ja. Jaha, då ska jag rätta mikrofonen efter det. Så det blir inte mer som helst att tänka på. Ja, jag Jaha, men uh, ska vi ta ett litet prov först kanske så att de hinner ställa in sina apparater. Ja. Mörs majestet vill läsa första sidan på prov. Ja. Det är för mig en stor glädje att få hälsa er majestet och häls majestets rottningen hjärtligt välkomna till Sveriges huvudstad. Då jag mottagare häls majestet på Stockholms slott står för mitt minne den lyckliga majdag för tolv år sedan. Då min älskade sondotter förmeldes med Danmarks komprins. Det räcker nog som provins majestät. Nu ska jag bara höra om mm. vi är klara där borta. Kan jag få besked om detta? Jag har många hälsningar till Världs majestät från klubbkamraterna i Kungliga klubben. Vi hade spel igår, jag talade just om att jag skulle hit idag. så ja. Vi är i full fart där uppe. Ja det Ja, då. Och det... Berlin har vunnit. Berlin har vunnit i Italien? Ja. Ja. Nu ska den spela rom så lite I landskampen, ja. Ja. Var det lagom? Det var lagom, ja. Ska vi lägga tillbaka den där? Nej, nej, nej. Ja, man ska börjar när jag är tecken så här. Och eh, då är det bara att börja direkt. Jag gör det tecknet. Ja, Past på inspelningen. Vi kommer om tio sekunder. Att göra radioinspelningar 1947 är en något omständlig procedur. Inspelningen görs på skiva, men Gustav V vet mycket väl vad det handlar om. Han och Sven Gäring har möts åtskilliga gånger, både vid mikrofonen och privat. Som ett särskilt bevis på mina vänskapliga känslor för Ers Majestät och det danska folket utnämner jag Edels majestät till Amiral i Svenska flotten. Jag utbringar en skål för hennes majestät, för hennes majestät trottningen och hela den kungliga familjen samt för det danska folkets lycka och välgång. Tack så mycket, hennes majestät. Ja, majestät. Jag tror det. Hennes majestät har tid att vänta ett par minuter ja, så visst. att vi hinner spela igenom skivan och se att den är tekniskt ja, korrekt. Ja, visst, visst. Så det är exakt samma tal som hennes majestät ska hålla på middagen då. Det där talade. Ja. ja. Då blir väl uh, kung Fredrik glada när han blev admiral. Ja. <laughs> ja. På gått rederas med städer i goda jaktresultaten. Ja. Alldeles by i en en gång jag hade jag gått till. Ja. Helt vända Ja, jag läste om det. Sen var jag på fyra olika jakt och fick inte lossa skottingar. Jaktar? Fyra dagar. Alla. Ja, det, är inte det, så Nej, det är mycket en frågan om tur och otur. Det förstår Nej, jag. Men... Ja. Låt kan flytta så bra. Det bara. Ja, det är märkvärdigt ja, kan, kan det vara jag... vana med hennes svar? Låt Det meståt. Låt oss Jag tur. En på det vänstra. Ja. ja. Desto fikrigare reden. Så tur. Det är en sak. till oss Jag undrar om vi kunde få fotograferas meståt med mikrofonen här. Det är så länge sedan vi hade något fotograff i Världs Majestät för mikrofonen. Ja. Så. Jaha. Så vi kan göra besked om att inspelningen var perfekt. Ja, det är perfekt. Ja då. Ja, tack. Ska ja. vi titta det också, eller ska vi går om här? Sådär. Okej.